Bi milata bederatzie egun biztanle ditu mila frangak eta bi milata ogoita zazpiko jiru milaren oska geindituko duela entzin ikusiada. Bi milata amabian, abantxu ektarabateko bateko ere muaz zen herriko etxea, erri erdian, ÖPFLaren bidez, ere mu hortan hasiko dituzte Oshagari etxe berriaren obrak elduden udan. Marks entezte ben, ozapesa. Tule uh, Oshagari uh, ahloko kaxik uh, profesional guziak labia etxan eh? didan, Dola, goi urtea no gabe hituzuten etxea, tipi egida orai, e eta beste mediku batzuk bulego privatuetan dira. Beraz, erabaki dugu horiek denak biltzea, segiuntai duregoi eta hamar metrak argatuko sasunetxean. Eraikitze baimena pausatu behiria dugu. Eta bulegoarekin kotuaak zehazten arigirara. Inu travail onek lebi dittuit loku. Abantzu bi milioi euroko obrakki izeen dira, osagarrik loko profesional batzuk interesa dute erosteko eta beste batzuk alokatzeko marktzen destuben. Hon en tren diskkuteek ere profesional zaante, bezke zertean. Notarioarekin jabekideko medikal baten aukera ikerzen arigira eta beste batzuek alokatuko dute. Ztean ba lue. Donc, non hoan tren. Diru mailako estudioak bukatzen ari da. Tuzke etudfinanziar, me euh, zubatima ordu euh, Baan etxe hori beharrezkoa da oraikoa ez baita batere enormetan. Be Normandik K euh, herritaren euh, zerbitzuko euh, den bastiza modernua behar dugu medikoak balitza onak eskeniz Bon kondizion de travail o euh, praticeean. Osagarri etxearen ondoan, gaur egunera ikitzen ari diren adinekoen bizitegia izanen da, eta geruan, aurzeindegi baten egiteko aukera ere aztertzen ari dira, hau errobiaturilu galderemuko proiektualitzateke, hiriburuko auzaindegiaren haunditzia haintzin ikusten balima dute ere, geruan, ezlitaike askilikurik galdeari erantzuteko.